ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ومساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فليلا يصلح لكم وعملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعض فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم والشر لامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النعو وبعده Pembahasan atau kajian kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai dua masalah yang mendasar sekali dalam Islam Yang mana kebanyakan kaum muslimin dewasa ini khususnya yang ada di negeri ini tidak mengetahui dua masalah yang demikian sangat pentingnya di dalam Islam Karena kedua masalah ini Jarang Hampir-hampir Tidak pernah dibahas Diajarkan kepada kaum muslimin Yang saya maksud dengan dua masalah yang penting Dan mendasar dalam Islam ialah Pertama Tentang Kaidah Kesempurnaan Agama ini dan Agama ini telah sempurna Masalah yang kedua Tentang Kaidah Dasar Dasar dari bid'ah. Kedua masalah ini berkaitan sekali. Kalau kita berbicara yang pertama, kesempurnaan Islam terkait dengan yang kedua. Tidak sempurna pembicaraan kita pada masalah kesempurnaan Islam kalau tidak berbicara tentang bid'ah. Ketika kita berbicara tentang bid'ah, tentu terkait dengan sempurnanya agama ini. Karena jangan mengetahui kaidah sempurnanya agama ini tertutup lah pintu-pintu bid'ah itu. Jadi ada keterkaitan. Kerana itu kedua masalah ini sangat penting sekali Dan pada hari ini InsyaAllah ta'ala Kita akan membahas kedua masalah ini Tentunya tidak menyeluruh Tetapi sebagiannya InsyaAllah yang terpenting Dan Kalau saudara-saudara Memperhatikan dengan baik InsyaAllah Saya harapkan Akan mendapat pemahaman Yang baik pula Kita awali dari masalah yang pertama Yaitu tentang sempurnanya dinin, telah sempurnanya syariat yang mulia ini. Yang sebelumnya perlu kita mengetahui beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama bahawa seluruh agama para nabi dan rasul tidak lain melainkan Islam. Ini ketentuan yang pertama. Seluruh agama para nabi dan rasul adalah islam dari adam sampai muhammad alaihi wassalatu wassalam ajamana islam allah tabaarak wa ta'ala telah dalam kitabnya yang mulia surah al-anbiya ayat 92 inna hadhihi ummatukum ummatu wahidah wa ana rabbukum fa'budu Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Rabb maka sembahlah beribadahlah kepada-Ku. Ayat ini tercantum di dalam surat Al-Anbiya. Yang sebelum ayat ini Allah Tabaraka wa Taala menraikan sebagian kisah perjalanan para nabi dan rasul. Namanya surat Al-Anbiya, para nabi. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Abdullah bin Abbas Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan yang dimaksud dengan ummatukum ummatan wahidah dinukum agama kamu jadi ummat di sini artinya din jadi ayat ini maknanya terjemahannya sesungguhnya agama kamu adalah agama yang satu agama para Nabi ini kamu ini para Nabi dan Rasul agamanya satu karena tuhannya satu Allah rabbnya satu Agamanya satu Apa agamanya? Al-Islam Tidak ada agama yang lain selain Islam yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Jadi Islam secara umum itu dibawa oleh para Nabi dan Rasul Sampai kepada Rasulullah Alaihi Nanti secara khusus Islam secara khusus Dengan kesempurnaannya Itu hanya Rasulullah yang membawanya. Ketentuan ini harus dipahami Seluruh agama Nabi itu satu tidak berbeda berdasarkan nafs ini inna hadihi ummatukum ummatan wahidah sesungguhnya ummat kamu ini iaitu agama kamu ini adalah agama yang satu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Nabi yang Alaihi alayhi salatu wassalam berkata al-anbiya u-dinuhum wahid para nabi itu agama mereka adalah satu al-Islam karena agama Islam ini adalah agama fitrah yang Allah ciptakan kepada setiap Manusia yang lahir ke permukaan bumi faakim wajhata di dini hanifah titraf Allah yang fatar al-nas al-ayha tidak tergantung kepada Allah itu dina yang baik tetapi lebih banyak orang tidak tahu hadapkanlah di tetaplah tetapkan dirimu di dalam agama yang hanif ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia Berdasarkan agama yang hanif itu, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ini. Kerana Allah ciptakan manusia berdasarkan agama Allah ini. Dia lahir ke dunia membawa agama Allah, al-Tawhid, al-Islam itu. Oleh kerana itu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul pun Islam, tidak yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis al-Saheeh. Yang diriwayatkan bukhari al muslim, "Kelu maulud yang diladu pada fitrah, mana maulud ilah diladu pada fitrah. و في و في لبدين درم Setiap anak yang dilahirkan itu berdasarkan fitrah. Fitrah di sini terjemahannya bukan suci, sebagaimana diterjemahkan oleh sebagian dari kita. Mana fitrah di sini? Al Islam. Setiap anak lahiran itu atas dasar Islam. Itu terjemahannya. Faabawahu yuhaudanihi atau yunafsiranhi atau yumadzanihi maka kedua orang tua nya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Padahal Muslim riwayatkan dalam salah satu riwayatnya ada ziyadah tanpaan. Fain kana Muslimayni faMuslimun. Fain kana Muslimayni faMuslimun. Maka jika kedua orang tuanya itu Muslim, jadilah dia Muslim. Karena anak mengikuti agama kedua orang tuanya. Yang menarik perhatian kita di sini Adalah bahawa Setiap manusia lahir Itu berdasarkan agama Allah Al-Islam Tidak yang lain Al-Fitrah Hadis itu menafsirkan Al-Quran al, al karim Al-Lati Fatahun Nasa Alayha Yang Allah ciptakan manusia Berdasarkan din itu Jadi para Nabi dan Rasul Semuanya mendakwakan Islam dakwanya semuanya seragam itu penyembah kepada Allah. Wah, Abu Daud Al-Baha wajahnya ini semuanya. Ini ketentuan yang pertama, agar kita mengetahui Karena firman Allah subhanahu wa taala, Inna Dina 'inda Allah al-Islam. Itu Ibn Taymiyah, Syeikh al-Islam Ibn Taymiyah mengatakan di sebagian kitabnya. Itu sifatnya umum untuk orang yang pertama dan yang terakhir, Nabi yang terdahulu dan Nabi yang terakhir. Tidak ada agama yang Allah redai kecuali Islam. Tidak ada agama yang sah di sisi Allah kecuali Islam. Innad din 'indallahi al-Islam. Ketentuan yang kedua, Bahawa para nabi dan rasul yang sebelum Rasulullah alaihi wassalam diutus dengan keterbatasan tempat dakwahnya. yakni tertentu diutus untuk satu kaum tidak untuk seluruh kaum Tidak untuk seluruh manusia Seperti nabi-nabi yang diutus untuk Bani Israel Jadi ketentuan yang kedua Sebelum Rasulullah para nabi itu diutus untuk kaumnya saja, Tidak untuk seluruh manusia Ketentuan yang ketiga Keterbatasan syariat yang mereka bawa Masing-masing nabi itu mempunyai syariat atau sebagian daripada Nabi itu mempunyai syariat Nabi yang tidak membawa syariat mengikuti Nabi yang sebelumnya yang membawa syariat Seperti Musa Seperti Musa alaihi salatu wasalam itu membawa syariat Kitabnya Taurat. Nabi-Nabi yang datang sesudah Musa itu memakai syariat Musa Tetapi belum ada kesempurnaan kelengkapan Istimewa Nabi-Nabi yang sebelum Musa Berjalannya risalah Allah Risalah Allah ini ...sesuai dengan perkembangan umur manusia itu. Ketentuan yang ketiga... ...ketentuan yang keempat... bahwa ...ajaran satu Nabi dengan Nabi yang lainnya... ...atau sebagiannya itu saling memansuh, menghapus... ...pada nasih wal mansuh... ...yang menghapus dan dihapus. Maka ketika pada zaman Musa alaihi salatu wassalam... ...manusia pada zaman itu... ...yani Bani Israel... Mengikuti Musa. Ketika datang Aisyah, mereka tidak mengikuti Musa lagi. Walaupun wajib beriman kepada Musa, tapi wajib mengikuti Aisyah bin Maryam alaihi sallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis pernah mengatakan, kalau Musa turun di tengah-tengah kamu dan kamu mengikuti Musa meninggalkan aku, Rasulullah nisya sesatlah kamu. Itu kalau Musa yang turun di tengah-tengah kita. Kita mengikuti Musa dan meninggalkan Nabi yang mulia Tersesat kita Apalagi yang selain Musa Tetapi wajib beriman kepada para Nabi dan Rasul itu Syariat yang diikuti yang mana? Yang ada pada manusia itu Yang Allah utus Nabi kepada mereka itu Ketika Musa wafat datang Nabi-Nabi yang lain Walaupun Nabi-Nabi itu karena Kepada Musa diturunkan syariat Yaitu Taurat Kitab Taurat Yang di dalamnya ada hujan, ada hidayah, ada nur, ada cahaya pada pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa Ketika Musa wafat Ganti, diganti Diutus Nabi-Nabi yang lain sampai kepada Aisyah Maka pada zaman Aisyah Manusia wajib taat kepada Aisyah Bani Israel Mengikuti Aisyah Tidak mengikuti Musa lagi Mengikuti Aisyah Begitulah ringkasan perjalanan Al-Anbiya wal-Mursari Agama mereka satu Sama dakwahnya sama tauhid sama, Tidak ada perbedaan Dan tidak pernah dimansuh Tiada pernah dihapus dan lengkap tentang ini. Mu'abudullah wajudan ibut mu'abud dari ajam sampai Muhammad aneimut sallallahu sallam. Semuanya mengajak manusia untuk berayat kepada Allah dan menjauhi taubat. Bahkan tu, aneimut sallallahu sallam tinggal bersama kaumnya 950 ratus lima puluh tahun daranya siang malam dia berdakwah terang terangan dan sembunyi sembunyi tanpa henti entinya. Mengajak manusia kepada apa? Oh Allah, hajat ribut ribut. Syariatnya belum selengkap seperti sekarang ini, atau belum selengkap seperti di zaman Musa alaihi salatul wassalam. Berbeza syariat, asasnya satu, asalnya satu, dasarnya satu tauhid. Itu yang maksud dalam Islam. Agamanya satu, mereka berbeza dalam syariat sesuai yang Allah turunkan kepada mereka waktu demi waktu generasi demi generasi sesuai dengan tingkatan umur manusia itu mukjizatnya pun berbeda sesuai dengan apa yang berkembang pada kaum itu pada zaman nabi Musa berkembang ilmu sihir demikian demikian pesatnya di mana-mana orang melakukan sihir Allah turunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam yang mengalahkan sihir yang dapat mengalahkan seluruh penyihir pada zaman Aisyah benuar ya, maka Rasulullah SAW berkembang di situ ilmu pengobatan. Para tabib demikian banyaknya, para tukang mantra, tukang jampi demikian banyaknya, jimat-jimat bertebaran, dukun-dukun demikian banyaknya. Allah berikan kepada Aisyah mujizat mu yang mengalahkan semuanya itu. Tidak kepalang tanggung dengan izin Allah, dia hidupkan orang yang telah mati. Ada pengobatan yang lebih tinggi daripada ini? Tidak ada. Tidak ada satu pengobatan yang lebih tinggi selain menghidupkan orang yang telah mati. Umur manusia pun berkembang. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Alihim as salatu wassalam kurang lebih enam ratus tahun. Zaman fakrah. Kekosongan para Rasul. Tidak ada Rasul antara Rasulullah dengan Isa bin Maryam as salatu wassalam. Dan jauh sebelum itu Allah SWT telah terangkan di Tawrah. Tentang akan diutus dari seorang Nabi Sifatnya seperti ini Bahkan sifat-sifat sahabatnya yang mendampinginya pun Allah terangkan di dalam Taurat dan Injil Masyhurlah berita itu Melalui lisan para Nabi dan Rasul Dan pemberi khabar gembira terakhir Aisyah bunuh Maryam Nanti akan datang sesudahku Seorang Nabi yang sifatnya demikian Namanya ini Ahmad dan seterusnya Begitu banyaknya jumlah para Nabi dan Rasul yang Allah utus ke permukaan bumi Tidak ada yang dapat memastikannya Adapun riwayat yang mengatakan sekian ratus, sekian ribu Tidak ada satu pun yang sahih Yang tertulis dalam al quranul al -Kerim yang tersebut namanya Ada 25 Nabi dan Rasul Dan Nabi dan Rasul itu begitu banyaknya Berakhirlah Nabi dan kerasulan itu dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adamanya Islam perbedaannya pertama beliau diutus untuk seluruh manusia wa arsalnaka illa kaffa lilnas. Dia kami utus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi yang lain terbatas kepada kaumnya. Ini perbedaannya. Khususkan beliau lagi. Kitab yang diturunkan kepada beliau itu merupakan mukjizat. Mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang yang hidup di zaman turunnya wahyu Al-Qur'an dan orang yang sesudahnya seperti kita sekarang ini. Mukjizat Nabi Nabi yang terdahulu hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup bersama Nabi itu. Ini muhjizat ilmiah. Di antara khususannya lagi adalah Al-Quranul Karim dijamin terpelihara oleh Allah SWT. Kitab yang diturunkan kepada beliau selain untuk seluruh umat manusia dan sepanjang zaman tidak dimansuh lagi, tidak dihapus lagi. Ya boleh sekarang kita memakai Taurat dan Injil sebagai hukum. Tidak sudah ada Al-Quranul Karim walaupun kita beriman dan wajib beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tafsir Tawrah, Zabur, Injil, dan suhuul lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Ibrahim, Alihi Mustfaraat Wafara. Tetapi mengikutinya, mengikuti Al Quranul Karim Sebagaimana kita beriman dengan para Nabi dan Rasul, dan kita tidak beda-bedakan seorang pun di antara mereka. Tetapi mengikutinya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'an tidak ada jaminan terpelihara kitab tersebut. Maka dirubah Injil, dirubahna Zabur, dirubahna Taurat. Adapun terhadap Al-Qur'an Allah langsung menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafid. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Qur'an ini dan kami juga yang akan memeliharanya. Sehingga tidak seorang pun juga yang akan menyembunyikan Al-Qur'an atau merubah Al-Qur'an melainkan diketahui tak berapa banyak kaum muslimin yang hafal al-Quranul Karim. Ya, beliau utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadl agama yang fakir. Diturunkan kitab Al-Quran bertahap dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus selama 23 tahun. Sampailah pada akhir risalah dan nubuah beliau pada Hajjatul Wada tahun ke-10 Hijriah. Turun ayat yang mulia Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radditu lakum al-islamu dina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama kamu. Dan aku cukupkan kepadamu nikmatku. Dan aku ridha untukmu Islam sebagai agama. Lengkaplah syariat ini Sehingga para ulama mengatakan di antaranya al-imam ibn kaseer di kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini adalah akbaru ni'amillah taala ala hadhihi al-ummah ini adalah sebesar besar nikmat Allah taala kepada ummati حيث اقمن الله تعالى لهم دينهم di mana Allah telah memuliakan, menyempurnakan bagi mereka agama mereka ini, wala'yatajuna ilah dinungguirih. Maka mereka tidak berhajat lagi, tidak berkeperluan lagi kepada agama selain agama ini, wala'ilah nabi yang nguiri nabihihim, sallallahu wasallamu hadihi. Dan mereka tidak berhajat lagi kepada nabi yang selain nabi mereka wali hadza ja'anahu Allahu ta'ala khatamul anbiya wa ba'athahu ila al-ins wa al-din. sekalian para nabi, Allah utus untuk manusia dan din. Fala halala illa ma halala. Tidak ada yang halal kecuali apa yang dia halalkan. Wa la harama illa ma Tidak ada yang haram kecuali apa yang dia haramkan. Wa la dina illa ma syara'a. Ah. Dan tidak ada agama kecuali apa yang dia syarat. Surah ayat yang mulia: "Al-Yomu Atmalu Lakhum Dina Kumbu Atmalu Anayikum Nigmati, Waradhi Tukum Al-Islam Dina Langkaf Shar'atul so Mu'layim. sebab itu, apabila syariat ini telah lengkap, maka lawannya adalah kurang. Syariat ini tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Apabila syariat ini telah lengkap Maka tidak memerlukan lagi tambahan-tambahan Hatta sedikit saya tambahkan tidak memerlukan Apalagi demikian banyak tambahan Ketika syariat ini telah lengkap Maka tidak memerlukan lagi pengurangan Lengkap Untuk hidup dan kehidupan manusia dunia dan akhirat Sehingga kalau manusia Dengan nazar ilmi Meneliti dengan penelitian ilmiah Terhadap Islam ini Dia akan mendapati bahawa Islam Berbicara tentang hidup dan kehidupan manusia lengkap Sehingga kita tidak berhajat lagi Dengan segala Apa yang Yang dibuat oleh manusia Untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia ini Apa yang tidak diterangkan oleh Islam Baik itu merupakan ibadah atau muamalat semuanya lengkap tidak ada yang tertinggal sedikit pun dari Islam ini Al-Quran dari awal dan akhir menjelaskan seperti itu dan hadis sebagai pentaksir Al-Quran menjelaskan juga seperti itu Salah Nabi. tentang keimanan lengkap tidak memerlukan lagi ziyadat tambahan-tambahan tentang keimanan tentang akidah, tentang tawqid lengkap apa yang harus kita imani Apa yang harus kita ingkari Apa yang harus kita yakini Dijelaskan Tentang ibadah lengkap Dan segala sesuatu Al Oleh kerana itu Generasi pertama daripada umat ini Tidak berhajat kepada agama Selain daripada agama Islam Tidak berhajat kepada ajaran Selain daripada ajaran Islam oleh kerana itu Para ulama kita pewaris para nabi ini Selalu memperingatkan kita Dengan peringatan yang keras sekali Melalui lisan dan tulisan-tulisan mereka Yang jumlahnya demikian banyak Tentang Tambahan-tambahan di dalam agama ini Agar kaum muslimin jangan memberikan ziyadat Tambahan-tambahan di dalam agama ini Karena agama ini sudah sempurna dan ini yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari sejelah kita melihat kepada sebagian dari sabda Nabi yang mulia alaihi s.a.w. tentang sempurnanya agama ini. Saya pernah menulis, dan ada dalam sebagian kitab saya, tentang agama ini telah sempurna. Beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa di antaranya berkata Abu Dzar, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa mathahirun yuqallibu fil hawahi illa wa huwa yadhkuruda minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kitab dan tidak terbang burung dengan kedua sayapnya Membalik-balikkan kedua sayapnya Melainkan beliau telah menerangkan kepada kita ilmunya Apa maksudnya ini? Bahawa segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seolah-olah burung yang terbang di atas Yang membalik-balikkan kedua sayapnya pun Kita telah memiliki ilmu, kata Abu Zahra ini ada yang tidak diterangkan oleh Rasulullah Oleh Islam ini Sampai semut yang demikian kecilnya Yang kadang-kadang tidak nampak di mata kita Ketika kita berdiri Diterangkan oleh Rasulullah Tentang semut ini Jangan bunuh semut Sampai lalat pun diterangkan Tentu selalu diterangkan Diterangkan oleh beliau Kemudian Abu Dharul mereka berkata, bahawa Rasulullah Sallallahu Sallam telah bersabda, "Maha tiada sesuatu yang menghurungkan kamu surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada Tidak tinggal sesuatu pun yang mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, melainkan sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu. Tidak tinggal, tidak sisa sedikit pun juga." Dari apa-apa yang dapat mendekatkan kamu ke jannah, malah ini kan telah dijelaskan oleh Rasulullah. Jalan ke jannah itu demikian, tidak ada tersisa lagi. Dan apa-apa yang menjauhkan kamu dari neraka pun telah dijelaskan. Kita tidak perlu syarahan lagi bagaimana kita mendekatkan diri ke jannah. Telah dijelaskan oleh Rasulullah. Ambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Sebagian kaum kita ini berada di atiqat tentang Syekh Abdul Qadir Jailani Rahimahullah Ta'ala Salah seorang imam besar tadi telah di orang berdusta atas nama beliau Barang siapa yang mengatikatkan kekuasaan Syekh Abdul Qadir Jailani Nanti dia akan dimasukkan surga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Dipegang tangannya Kemudian dimasukkan ke jannah atau diselamatkan dari api neraka Karena itu mereka sering menjemput-jemput Ya Syekh Abdul Qadir Zailani Selamatkanlah saya Tolonglah saya dari api neraka Selamatkanlah saya dari api neraka Dan masukkanlah saya ke dalam Ini jelas jelas Penyimpangan besar-besaran terhadap Akhidat Islam Yang suci dan mulia ini Itu pesantrennya banyak Di Tasik dan lain sebagainya itu yang di, diingat hanya nama nama Sya Abdul Qadir Jailani. Kalau kita ingin mencari jannah, mendekatkan diri ke jannah, kita harus melihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasan Nabi? Kalau Nabi tidak tinggalkan sedikit pun juga. Ini hadis yang pertama hadis Nusrahie, diriwayatkan oleh Imam Khoberani, Ibnu Hibban dan lain-lain. Hadis yang kedua. عن رواية عن الإمام مسلم بن لين لين عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال لنا المشركون بركات سلمان الفارسي أروع المشرك فلما بركاته ببركاني فرس عباد نبي قد أعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة سنو Nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu Segala sesuatu sampai buang air besar pun diajarkan oleh Nabi kamu Fakala jawab Salman kepada orang musyrikin Ajal, betul Orang musyrikin itu jadi saksi Pada zaman Rasulullah SAW mana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat itu Segala sesuatu Kula syai'in Hatta al-khira'ah pun diajarkan Sampai-sampai tentang buang hajat pun diajarkan oleh Nabi. Mulai masuknya, adatnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan buang hajat pun diajarkan di dalam Islam. Jadi ada agama yang lebih sempurna daripada Islam ini. Lengkap. Karena itu tidak berhajat kita tentang kebersihan kepada ajaran lain. Kepada adat istiadat kebiasaan orang-orang kuffar. Disaksikan oleh kaum musyriqin kau ajarkan kepadamu nabi kalian كل شيء حتى القراءه tasumukuna itu telah mengajarkan kepada kamu كل شيء segala sesuatu sampai kepada buang air besar pun diajarkan jawab Salman ajal betul memang nabi kami telah mengajarkan kepada kami كل شيء sampai buang air besar pun diajarkan jadi kalau kamu buang hajat bersihkan dan adabnya demikian bacaan ketika masuk bacaan ketika keluar tidak boleh menyebut nama Allah ketika buang hajat dan lain sebagainya Hendaklah waktu buang hajat tidak, tidak, tidak dihadapan manusia terus seterusnya oh, panjang sekali pembicaraan tentang buang hajat itu lengkap terperinci hatal khiro'ah ini orang musyrik mengetahui Orang Islam yang hidup di zaman kita tidak tahu tentang kesempurnaan Islam ini. Tidak tahu bahawa Nabi telah mengajarkan kullasyai'. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Orang musyrikin menjadi saksi hidup pada waktu itu. Qad 'allama kun nabiyukum kullasyai' hatta al-khira'ah. Hatta al-khira'ah. Ajab falman? Betul? Dia ajarkan segala sesuatu. Anta kerana kalau kita mengikuti sirah perjalanan para sahabat itu Mereka memang tidak berhajat selain daripada hajat mereka kepada ajaran Islam ini Tidak berhajat kepada ajaran yang lain Tidak memerlukannya Dunia perekonomian mereka bina sendiri Mereka tidak memerlukan berhajat kepada perekonomian lain Kerana Islam telah mengajarkannya Apalagi istimewa masalah keimanan, masalah aqidah, masalah amaliyah dan lain sebagainya sama tidak berhajat mereka itu Kenapa? Diajarkan sama Nabi segala sesuatu Dari awal sampai akhir Tiada ada agama yang lebih lengkap lengkapi Untuk melihat agama-agama Diajarkan tentang buang air Buang air besar Terperinci dari awal sampai akhir Sebagaimana ajaran Islam Bahkan ada bab tentang buang hajat Dalam kitab-kitab Fiki Entah berapa banyak hadis Yang berbicara tentang buang hajat itu Dari awal sampai akhir Ada agama lain yang seperti ini Tidak Apalagi tentang dunia perekonomian Lebih tidak ada lagi Islam lengkap mengajarkannya Apalagi tentang keimanan Luar biasa Keyakinan yang demikian kuat Ini yani makna yang azim Makna yang besar dari firman Allah Li yawma hakemaltu lakum dinaku Hadis yang ketiga Indriyipkan adalah lima Budawatan lain-lain Dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ya berkatul, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innam ana lakum bimanzilatul wali, u'ndimukum. Hanya saja aku ini terhadap kamu seperti kedudukan bapa kepada anaknya yang mengajarkan kepada kamu. Sangat tinggi makna sabda Nabi yang mulia ini. Nabi itu berkedudukan sebagai bapa terhadap kita ini yang mengajarkan kepada anaknya. Innama ana lakum bi walid uallimukum sifat baba itu adalah mengajarkan anak apa yang bermanfaat bagi anak dan mengajarkan anak agar menjauhi apa yang mudarat bagi anak itu Untuk hidup dan kehidupannya itulah hari tidak henti-hentinya mengajarkan Inna ma'ana lakum bi manzilatil walid uallimukum hanya saya, saya aku ini, saya ini terhadap kamu seperti kedulukan seorang bapa kepada anaknya, dan aku ajarkan kamu yang mengajarkan kepada kamu hadis yang keempat dikeluarkan oleh ulama Muslim dan lain-lain dari Ulayfa. Ia berkata: "Qama fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makaman." ما ترك الشيء أن يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه لليه ذيفه يا بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم بردلي يريد حاجة تنكامي برحطة برحطة tidak beliau tinggalkan sedikit pun juga Di tempat diri beliau itu Sampai hari kiamat Melainkan beliau ceritakan Tidak beliau tinggalkan sesuatu pun Yang akan terjadi Sampai hari kiamat Melainkan beliau ceritakan kepada kami Akan hafal bagi orang yang hafal Dan akan lupa bagi orang yang lupa Karena panjangnya cerita Nabi itu Beliau menceritakan dari awal sampai akhir Apa yang akan terjadi itu ini kelengkapan syariat sehingga hudhayfah berkata apakah hafal orang yang hafal dan lupa orang yang lupa hadis yang kelima berkata Abu Zaid Amr bin Afdad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fajra wa sa'id al minbar فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد ثم صعد المنبر فخطبنا حتى ضربت الشم فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وعلمنا أحفظنا أحفظنا تعرفين مركات أبو زيد عمرو بن أختاب Rasulullah Sallallahu SAW Salat fajar atas subuh Dengan kami Kemudian selesai salat Beliau naik mimbar berkhutbah kepada kami Sampai datang waktu duhur Lalu beliau turun dan Salat mengimami kami Kemudian beliau naik mimbar lagi Berkhutbah kepada kami sampai datang Waktu asar. Lalu beliau turun dan salat Mengimami kami Kemudian beliau naik mimbar lagi Berkhutbah kepada kami sampai terbenam Matahari datang waktu solat maghrib. Beliau telah mengkhawarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Rasulullah SAW berkhutbah dari mulai selesai solat subuh sampai datang waktu maghrib menjelaskan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan menjelaskan tentang syariat yang mulia ini Lengkap dari awal sampai akhir Berapa jam lamanya itu Berdiri di atas mimbar Turun ketika datang waktu sholat Duhur Naik lagi Datang sholat asar Terus sampai terbenam matahari saya tidur nih Tidur Tidur enggak? Ya? ya Bagaimana enggak untuk saya? Begadang semalam bagaimana? Kekanjangan gitu. Penuntut ilmu akhir zaman. Hmm. So. <laughs> ya, ngantuk ngantuk mandi dulu. Udah mandi belum? Belum mandi. mandi. Cimuka. Ya. Mandi. Cemuka. Ya. Ini ngantuk pun gitu. Cemuka gitu. Ay cemuka. Ay cemuka. Indra, <tos> eh? <tos> masih suai, masih eh? suai. Ikut masih suai, Muhsin Moh. Masih suai lembek lembek tu. Maha. Lembek Islam sempurna ni, tu gagah hatimu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukamn, fakhabran bima yakuunu fi ummatihi ila yoom al qiyamah. Waaghuhu man waaghuhu, wanasiyahu man nasiyahu. Berkata Muqirah bin Shu'bah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami ini berkhutbah. Lalu beliau mengkhawarkan apa yang terjadi pada umatnya yang akan terjadi pada umatnya ilai yoom qiyamah, sampai hari kiamat akan hafal orang yang hafal dan akan lupa orang yang lupa diriqor kala alimam Ahmad an-Naini hadis yang sebelumnya itu hadis Abu Zaid Amr bin Akhtar diriqor kala alimam Muslim maka Umar bin Khattab ra berkata qala fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qama fa akhbarana an bat'i al-khalqi hatta dakala ahli al-jannah manaziluhum wa ahli an-nar manaziluhum hafizu dzalika man hafidahu wa nasiyuhu man Nabi SAW pernah berdiri di hadapan kita Beliau mengkabarkan Dari permulaan makhluk Sampai penghuni sorga masuk ke tempat-tempat mereka Dan sampai penghuni neraka masuk ke tempat-tempat mereka Akan hafal yang demikian itu Bagi orang yang menghafalnya Dan akan lupa bagi orang yang lupa Jadi demikian panjangnya sabda Nabi Demikian panjangnya keterangan beliau itu Tentang segala sesuatu dari mulai penciptaan makhluk an bada'il khalqi hatta dagala ahli al-janna manaziluhum wa ahli an-nar manaziluhum sampai penghuni jannah masuk ke tempat mereka dan penghuni neraka masuk ke tempat mereka begitu dari awal sampai akhir beliau jelaskan demikian panjangnya dan lengkapnya sehingga di akhir hadis Umar mengatakan akan hafal bagi orang yang hafal ada akan lupa bagi orang yang lupa Maksudnya diantara kami ada yang hafal Ada yang lupa Bagi yang mau menghafalnya, Dia akan diberi kemampuan untuk menghapalnya Demikian banyaknya hadis-hadis yang berbicara tentang Permasalahan ini Oleh karena itu Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan din ini Yang perlu kita ketahui Pertama bahawa agama ini, al-Islam ini sempurna Yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga Apapun bentuk atau alasannya Dari tambahan-tambahan tersebut Meskipun disangka baik oleh sebagian manusia Atau dari siapa saja datangnya Meskipun dianggap besar oleh sebagian manusia Jadi agama ini telah sempurna yang tidak memerlukan tambahan atau pengurangan Apapun bentuk tambahannya Dan apapun alasan dari tambahan-tambahan tersebut Meskipun disangka baik oleh sebagian manusia Seperti maulid Nabi umpamanya Disangka baik oleh manusia Dikatakan itu sebagai satu kebaikan Tetapi ini tidak ada asal-usulnya dari Islam Dan ini merupakan tambahan syariat Ziyadah dalam agama ini yang masuk dalam agama ini Ini sangka agama Ini salah satu contohnya Penambahan di dalam jinn Maulid Nabi Isra Mi'orod tahun Baru Hijriah Dan lain-lain Yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Padahal waktu itu sangat berhajab sekali manusia Karena awal kebangkitan beliau Awal diutusnya beliau Dari siapa saja datangnya kerana Allah Terah katakan Aliyawma akmalatulakum dinakum Oleh kerana itu Al-Limam Malik Warahimahullah Ta'ala Perlah memberikan keterangan kepada kita Dengan perkataannya Yang patut ditulis dengan tinta emas Dan diabadikan dalam Islam Dan dihafal oleh kaum muslimin يوم رفاق القاعدة في يوم بصان اسكاري دم تقصير دريتير من الله تغارق وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أفتا من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فَمَا لَمْ يَقُنْ يَوْمَ إِذِنْ دِينًا فَلَيَكُونُ لِيَوْمَ دِينًا Berang siapa في yang membuat bid'ah di dalam Islam Nanti akan kita jelaskan apa makna Kita akan bahas apa makna bid'ah itu Berang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam Yang ia anggap sebagai perbuatan bid'ah yang baik Maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kerana Allah berfirman, Al-Yaum Aqmal Tulaqum Dinaqud pada hari ini teraku sempurnakan bagimu agamamu. Fama Lamiaqun Yaum Idin Dinaqulayakunul Yaum Adzinaqud. Maka apa-apa yang tidak jadi agama pada hari itu pada waktu turunnya ayat yang mulia ini Nisya tidak akan menjadi agama pada hari ini Jadi orang yang melihat Apakah perbuatan itu masuk ke dalam bagian agama atau tidak Lihat ada apa tidak perbuatan tersebut Masalah Ibadat yang dimaksud Adapun masalah dunia Seperti pengeras suara ini Seperti lampu Seperti bangunan yang megah ini kendaraan mobil motor pesawat dan lain sebagainya ini bukan ziarah di dalam agama tapi untuk maslahat kebaikan bagi manusia sesuai dengan apa untuk apa manusia mempergunakannya dan ini berkembang sesuai perkembangan zaman dan tingkat berpikirnya pengetahuan manusia itu sendiri ini tidak tercela bahkan bagus yang masuk dalam bagian agama ini yang tidak bisa keluar dari pikiran akal pikiran manusia tapi harus dari wahyu dari Rabbul Alamin. perkataan Imam Malik ini luar biasa. Maknanya tinggi sekali. Segi di awal dia mengatakan barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu bid'ah cara dalam agama ini dia dia, dia menganggap bahwa bahwa perbuatan tersebut adalah baik. Maka Sesungguhnya orang itu telah menuduh Muhammad SAW mengkhianati risalah Allah. Kenapa dikatakan demikian? Kerana Allah telah berfirman, Al lakum Berarti kalau ada ajaran yang baru lagi yang masuk, seolah-olah Rasulullah tidak lengkap dalam menyampaikan risalah Allah ini. Tidak lengkap dalam menyampaikan risalah Allah. Dan agama menjadi tidak lengkap. Sedangkan yang menyampaikan Al-Quran ini Rasulullah kepada manusia Allah menurunkan wahyu Kepada Rasulullah dengan perantara Malam Jibril Jadi salatnya Allah Jibril Dan Rasulullah Rasulullah yang menyampaikan kepada manusia Kalau ada ajaran-ajaran yang baru Sesudah Rasulullah wafat Dimasukkan ke dalam Islam ini Ini seolah-olah Rasulullah berkhianat kepada Allah dan orang ini telah menuduh bahwa Rasulullah SAW berkhianat. Seperti contohnya maulid Nabi. Kalau dikatakan maulid Nabi ini dari ajaran Islam. Seolah-olah Rasulullah berkhianat kepada ajaran Islam ini. Kenapa beliau tidak menyampaikan di masa hidup beliau? Tuduhan yang kecil sekali. Padahal tidak ada satu pun lapas yang beliau sembunyikan. Semuanya beliau jelaskan. Satu persatu. Dari awal sampai akhir. Itu bagian yang pertama dari perkataan Imam Malik ini. Bagian yang kedua, "Fama lam yakun yawma'id dinan fa la yakunul yawma dinan." Karena Allah yakun al yawma akmaltu lakum dinakum, "Fama lam yakun yawma'id dinan fa la yakunul yawma dinan." Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu." Maka apa yang tidak jadi agama pada hari ini, tidak akan jadi Maka apa apa yang tidak jadi agama pada hari itu, tidak akan jadi agama pada hari ini. Orang mau melihat keimanan, lihat ada tidak keimanan yang seperti itu pada zaman Rasulullah. Maulid itu masuk bagian agama atau tidak, lihat ada atau tidak. Waktu turunnya ayat yang mulia itu, Al -yawma lakum Kalau tidak ada, tidak termasuk bagian agama. Berarti itu bukan bagian agama Islam, tetapi orang Islam yang mengerjakannya. Kalau perbuatan orang Islam ya banyak. Bro. Orang Islam ada orang berzina, ada mencuri, ada main judi, ada membunuh, melumpahkan darah, berkhianat, menipu dan lain sebagainya. Ini perkataan yang Alhamdulillah. Fala miyakun yooma idin dinan, fala yakunul yooma dinan. Maka apa, apa yang tidak jadi agama pada hari itu? Hari itu apa yang dimaksud? Hari turunnya Al-Yawm Akmal Tulaqum Dinaqum. Keras setelah ayat ini turun 80 hari setelah ayat ini turun beliau wafat dan tidak turun lagi setelah itu ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Ajalan Maulid, Ramadhan, Nuzul Quran, Kaun Baru Fizriyah dan lain-lain dan lain-lain. Begitu banyaknya. Ada tidak pada zaman Nabi yang mulia? Kalau ada maka masuk bagian agama salat 'ain. Ada tidak pada zaman Nabi yang mulia pada waktu turunnya al-yauma aqamtu ada jadi bagian agama. Salat istikghosah ada atau tidak? Tidak ada. Pada zaman turunnya wahyu al-yauma aqamtu maka tidak jadi bagian agama. Laysa musahaban. Ada atau tidak? Pada zaman turunnya ayat al-yauma aqamtu lakum dinakum. Tidak ada, maka tidak jadi bagian agama. Begitu seterusnya, begitu seterusnya tidak masuk dalam hal keduniaan seperti saya terangkan tadi tentang kendaraan dan lain sebagainya itu tidak masuk itu berkembang sesuai perkembangan manusia فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا maka apa apa yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak tidak akan menjadi agama pada hari ini ini qaidatun nazimatun kaidah dasar yang sangat agung dan besar sekali Yang menutup pintu Pintu bid'ah Pintu ajaran-ajaran yang akan masuk ke dalam Islam Rujuk Ini perkataan Patut dihafal oleh kaum muslimin Ini merupakan faidah Yang diterima oleh segenap para ulama Ini tafsir daripada ayat Al-Quran Kalimat singkat Tapi maknanya dalam sekali jadi ukuran kita itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mau melihat agama, ada tidak pada zaman Nabi. Ada tidak pada akhir hidup beliau. Dan dikerjakan tidak pada zaman sahabat. Jadi yani ijma'nya mereka itu. Selamatan kematian. Bahkan ulang tahun kematian yang terkenal dengan nama Haul. Di negeri kita ini orang-orang tertentu diulang tahunin Jadi kita ini paling gemar ulang tahun Ulang tahun umur kita sendiri Ya, Kemudian ulang tahun perkawinan ya. Kemudian tidak cukup ulang tahun yang hidup Ulang tahun yang mati Itu namanya haul Haul itu artinya tahun Jadi ulang tahun kematian Tanggal berapa dia mati tahun depan diulang tahunin ada haul ini, baru-baru ada haul Bung Karno, haul bulan bulan bulan bulan bulan bulan. Ah, Tadi ya. Orang katakan itu masuk bagian agama. Di situ ada upacara keagamaan, dibaca-baca ayat-ayat Allah, nanti di kuburan dan lain-lain. Jangan kita dengarkan ruju kepada yakni Perkataan umumnya manusia, kebanyakan manusia, tidak benar. Kita harus tahu ni kaidah yang agung, kaidah yang besar sekali. Kalau Muslimin kalau paham pembahasan ini, niscaya dia akan hati-hati dalam beragama. Dia satu lihatnya, iaitu yani dikerjakan ada pada zaman Rasulullah, tidak atau ada zaman ada pada zaman sahabat atau tidak? Itu titik. Kalau itu permasalahan din, ada permasalahan dunia. Berkembang sesuai umur manusia itu, tingkat berpikir mereka, ilmuan mereka. Dulu tidak ada komputer, sekarang ada komputer. Itu tidak masuk bid'ah yang tercela, bid'ah serdugoi saja, dan tidak mengurangi kesempurnaan ini. Tapi tentang peribadatan kepada Allah yang menyangkut tentang urusan neraka dan sorga, yang menyangkut tentang pahala dan dosa, halal dan haram, itu merujuknya ke mana? Ke akal pikiran manusia? Tidak ke Syariat yang mulia ini dan syariat ini telah sempurna, agama ini telah sempurna. Jadi bagaimana bisa diberikan ziarah tambahan? Ini mana yang pertama dari al-yaumah akumalatul akumdina, bahwa agama ini telah sempurna yang tidak memerlukan sedikit pun tambahan atau pengurangan dari siapapun juga, apa saja alasan tambahan pengurangan itu tidak dibenarkan dan mereka yang memasukkan tambahan-tambahan itu ke dalam Islam dalam masalah din Dan bahkan dia menganggapnya itu satu kebaikan maka dia telah menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah ini dari siapapun datang Sehingga nabi tadi uh, di muka saya katakan kalau sekiranya turun Musa di tengah-tengah kamu kamu mengikuti Musa tinggalkan saya la taltu Tersakkan. Dalam salah satu hadis yang berikan oleh Muhammad Hadis yang panjang Dan lain-lain InsyaAllah Suhiyatul Hasan hadis itu Sesak Apalagi yang lain Di mana-mana muslimin mengadakan haul Khususnya orang-orang tertentu Yang mempunyai kedudukan di hati manusia Membawa kepada kesyirikan Diulang tahunkan Itukah ajaran Islam? Orang menganggap itu ajaran Islam. Tidak orang Islam tidak kenal ajaran Islam itu sendiri. Jadi kaidah ini harus diterapkan diajarkan kepada kaum Muslimin. Apa apa yang tidak menjadi agama pada hari itu tidak akan jadi agama pada hari ini. Lihat bagian agama itu lihat ada tidak pada zaman itu, bukan zaman sekarang ini. So, kalau disesuaikan dengan perkembangan zaman Habis nanti syariat Islam itu Habis nantinya Dan kalau dibuka pintu tambahan Boleh kita menambah-nambah itu dengan alasan bahawa Ini merupakan tambahan yang baik Kebaikan untuk manusia Seperti alasan orang yang mengadakan maulid Bukankah ini baik? Ini maksudnya untuk menya, me, me, Dalam rangka Mengingatkan manusia akan ke Kecintaan mereka Dalam rangka ya, ini Meningkatkan apa uh, Ketaatan manusia kepada Allah dan Rasulnya Dalam rangka meningkatkan kecintaan manusia kepada uh, Rasulullah Memilang beliau dan lain sebagainya Dari alasan-alasan yang memang niatnya baik Kalau kita bersangka baik Tetapi niat baik itu harus disetujui oleh syarak. Kalau niat baik itu semata-mata niat baik Bolehlah seorang itu mencuri dengan niat untuk dibagi-bagikan kepada fakir, wal-masyakin jelas tidak boleh. Akan anggapannya seperti ini, maka akan akan begitu banyaknya tambahan tambahan Sebelum kita salat tarawih umpamanya, baiknya kita azan dulu, kita kumandangkan azan dan iqomah. Karena ini pun baik. Ini satu ziadah tambahan yang baik. Dan seterusnya dan seterusnya akan banyak ziadah. Maka tidak menutup kemungkinan nanti seseorang akan salat zuhur sampai 10 rekaat. Kenapa? Bukankah tambahan rekaat itu ada zikir kepada Allah? Ada baca Al-Fatihah? Bukankah baca Al-Fatihah lebih banyak lebih bagus? Tak akan rusak. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Rusak agama ini. Itulah pakaian tambahan itu tersilat. Dan Allah tegaskan syariat itu adalah sempurna. Kalau kita menambah-nambah syariat itu berarti kita menutupkan diri kita seperti Nabi dan Rasul yang menerima wahyu menerobbil alamin. Dan kita telah melangkahi Nabi yang mulia Alayhi salatu wassalam Ingat baik-baik ini Aedah yang besar Ma'ala yang kedua dari Al-Yawma Aqmaltu lakum dinakum Bahawa agama ini telah Sempurna dalam ketinggiannya Dan kemuliaannya dan kebenarannya Secara mutlak Ia aneh, yani, Islamlah satu-satunya Agama yang hak Agamanya para Nabi dan Rasul لذي أجل صنف محمد عليه الصلاة والسلام أكما ينطلح درادايا لرب العالمين فرما الله جل وعلا وراديت لكم الإسلام دينا أكريض إسلام سبق أكام بذينا إن الدين عند الله الإسلام سبقنا أكما ينصح لتزي الله حنينا أكام إسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين dan pada siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali, yakni selamanya, tidak akan diterima agamanya yang dianut itu. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Dan seterusnya. Karena yang dibawa oleh para nabi dan rasul, bagaimana saya terangkan di muka adalah Al-Islam. Makna yang ketiga, bahawa agama ini telah sempurna kerana keumuman risalahnya. Untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman dan tidak dimansuk tidak dihapus lagi kecuali yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ia ini tidak terikat kepada satu kaum bangsa, satu kaum dan satu bangsa atau pada zaman atau masa tertentu. Am. Ini al-yooma akmalul al-yooma akmalulakum dinakum. Jadi apa yang diamalkan di zaman Rasulullah pun diamalkan pada zaman sekarang dia bisa dikatakan lagi bahwa oh, ini tidak relevan tidak sesuai pada zaman kita sekarang ini dia bisa ini menafikan kesempurnaan agama itu persalah satu keyakinan kita tentang kesempurnaan agama ini umumnya risalah ini untuk seluruh umat manusia tidak terbatas pada satu bangsa dan kaum atau satu zaman sebagaimana apa yang dikatakan oleh Aqil Syirath ketika dia mengomentari sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang tidak beruntungnya Satu kaum yang mengangkat perempuan Sebagai pemimpin mereka Orang ini mengatakan bahawa Hadis ini tertentu kepada Bangsa Parsi Ini berarti membatasi syariat atau risalah Yang mulia Sehingga hadis itu khusus untuk bangsa Parsi Bukan khusus bangsa Indonesia Ini membatasi Menafikan Ini perubahan penyelewengan besar-besaran terhadap risalah Nabi Al-Karim alaihissalatu wassalam kumuman risalah beliau ini untuk suruh manusia apa yang beliau sabdakan dahulu diamalkan pada zaman beliau pun diamalkan pada zaman kita ini wajib kalau wajib, dia wajib hukumnya apa kita mau mengatakan bahawa salat rawa itu khusus untuk zaman dahulu pun tidak kecuali ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam kerana tiada satu pun ajaran Islam yang tidak sesuai dengan fitrah manusia itu Yang tidak sanggup dilaksanakan oleh manusia Kerana dalam ajaran ini telah diberikan keringanan-keringanan Untuk meringani manusia Dan tidak dibebani Mata Nabi SAW dalam salah satu hadis sahih Dan sering saya ulang-ulang Dikamakan oleh Imam Ibn Husayba Inna fi dinikum yusrun Inna fi dinikum yusrun Di dalam agama kamu ini ada kemudahan tidak pernah Syariah ini menghilangkan keberatan Yang ada kemudahan di atas kemudahan Kemudahan di atas kemudahan Dan dapat diamalkan Dan bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia Sebagian manusia lagi mengatakan Jilbab itu untuk zaman dahulu Ketika orang-orang masih sangat puas dengan perempuan Itu Zaman sekarang tidak perlu lagi seolah-olah manusia sekarang kaum laki laki semuanya important tidak terakhir sama perempuan. Padahal lebih kuat, lebih keras pada zaman sekarang. Larangan-larangan dalam Islam itu tidak sesuai. Itu kerana mereka tidak mengerti tentang Islam itu. Ham risalah ini. Abu, apa yang diamalkan pada zaman Rasulullah wajib diamalkan pada zaman kita sekarang ini yak terbatas terikat dengan satu bangsa atau satu zaman itu keyakinan kesempurnaan itu yang di, salah satu yang dimaksud dari alyawma aqmantu lakum bidakum karena Allah tabaraka ta'ala tadi berfirman wa kami utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia Bererti salah beliau ini dapat diamalkan oleh manusia. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang tidak bisa diamalkan oleh manusia. Kalaupun itu tidak bisa diamalkan, perlu saya dudukkan dapat diamalkan oleh manusia. Dalam waktu keadaan-keadaan tertentu tidak bisa diamalkan secara lengkap. Misalnya wajib solat dengan berdiri. Semua orang sanggup melaksanakan dia. Ketika seseorang tidak sanggup berdiri, dia tidak diwajibkan untuk berdiri, tapi dengan duduk. Ketika tidak sanggup duduk, maka dia berbaring. Ketika dia tidak sanggup berbaring, maka dia telentang. Tapi diamalkan sanggup. Karena telah diberi keringanan-keringanan. Oleh kerana itu, mereka yang mengatakan tidak ada rukban yang sesuai, itu justru tidak mempunyai hujjah. Dulu kita mesti ingat itu mun uh... Mula yang, terus mula risa jari. Alhamdulillah sudah tamat dia sekarang dari, ah, dah lulus ya. Lalu katakan, kalau sudah terkak hujahnya sama dia itu, dia telah merubah ayat Allah itu, maka bisa keluar dari Islam, mudah-mudahan Allah beri hidayah dan dia bertobat. Dia katakan bahawa bagian waris Buat laki dan perempuan itu Tidak sesuai lagi sekarang Kalau laki dua bagian, perempuan satu bagian Dia memberikan contoh Sebagian kaum kita ini yang bekerja perempuan Kenapa dia tidak mengambil contoh yang lain Hanya mengambil contoh satu kaum yang kecil bukan ribuan, jutaan, bahkan puluh juta Ratusan juta kaum laki-laki yang bekerja sama dengan orang yang beristidhal Allah itu tidak adil Karena dia melihat seorang bayi Laki dalam keadaan cacat, Dia tidak melihat Ratusan juta bayi Laki dalam keadaan sehat Dan cantik Jadi dia menyamakannya Tidak ada lepas lagi katanya Padahal hukum waris Yang Allah terapkan itu Tentukan bagi manusia Sangat menakjubkan sekali Yang tidak ada di agama Satupun juga Selain daripada Islam Bahkan orang-orang barat sekarang ini itu sedang berusaha yakni hak waris perempuan itu tidak ada termaktub di mereka itu tidak ada mereka protes ke sana ke mana bagian perempuan ini dalam Islam telah ditentukan ada pernah Allah katakan bagian perempuan satu bagian laki-laki dua itu ada hikmatun berifotun. hikmah yang dalam sekali orang yang mengerti tentang sifat pada'iyah dan fitrah antara laki dan perempuan Tidak dapat tidak dia akan mengaku, mengetahuinya Kerana umumnya yang berada, berada di luar rumah itu Yang bekerja adalah kaum laki-laki Yang menanggung adalah kaum laki-laki Adapun sekarang ada sebagian kaum yang terbalik Ini telah merubah ketentuan-ketentuan Rabbul Adami Akibatnya kecelakaan bagi manusia Kerusakan bagi manusia Ketika perempuan ikut keluar rumah pun Kalau Allah telah tentukan Wa korna fi Diamlah di rumah-rumah kamu, maka itu perubahan terhadap ketentuan Rabbul Alamin. Terjadi kerusakan di alam semesta ini. Al-Iman Ibn Qayyim R.A. mengatakan bahawa salah satu penyebab kerusakan di alam semesta ini adalah jalan manusia merubah ciptaan Allah itu. Ketentuan Rabbul Alamin. Terjadi kerusakan. La taftin al-khalqillah. Jangan ada perubahan dalam agama Allah ini. Maka manusia merubahnya. Membuat agama-agama berdasarkan wahyu الشياطin, dari syaitin dari syaitan-syaitan mereka. Di sini letak keadilan itu. Agama Islam itu sangat adil sekali dalam menetapkan seseorang pada tempatnya. Dan tidak dibebani seseorang itu di luar kemampuannya itu. Wanita tidak wajib berjihad berperang. Wanita tidak wajib mencari nafkah. Yang wajib mencari nafkah kaum laki-laki Suami Wanita Umumnya tinggal di rumah Urusan mengurus rumah Yang di luar Adalah kaum laki-laki Begitu seterusnya Berjalan sesuai tabiainya dan fitrahnya masing-masing Jadi izbab tidak mengenal Emancipasi itu Adi rumah ini oleh manusia Terjadi kerusakan Berbagai anak-anak yang tidak terurus Ditinggal oleh kedua orang tua dan lain sebagainya. Apakah jangan mengatakan merubah bahawa pembagian waris itu harus sama antara laki dan perempuan bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Tambah rusak. Tidak mempunyai hujah sama sekali. Yang ilmiah memang tidak ada. Ini seperti orang-orang musyrikin dan kafirin Yang menuduh dengan mulutnya Rasulullah itu pembohong, penyair, penyihir, orang yang terkenal sihir, dan lain sebagainya. Allah jawab Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Katakan hai Muhammad kepada mereka Hatu burhanakum in kuntum sadiqin Berikanlah, datangkanlah kepada kami Burhan kamu jalil Karena agama Islam, agama jalil, agama hujjah Kul hadihi sabili adu Allah, Ala basiratin ala wa manittaba'in Katakan Allah jalanku, jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah ala basiratin. Ala basiratin ini, murhanun syara'iyun wa aqliyun. Kata Limah Ibn Qaytun di kitab tafsirnya. Keterangan, dalil untuk fajjah, bukti-bukti. Sebab apa demikian? Itu mempunyai bukti-bukti dalam Islam ini yang kuat sekali yang itu semua bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia lihat sistem riba yang dikembangkan oleh orang-orang kebirin, apa bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia, tidak merugikan manusia dihilangkan sistem itu oleh Islam yang ada jual beli bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia itu inilah barang tadi ringkasan dari Pembahasan kita yang pertama tentang sempurnanya agama Allah ini. Untuk melanjutkan pembahasan ini, saya beri kesempatan kepada ikhwan untuk bertanya tentang permasalahan ini tentunya atau kalau membeluaskan boleh. Insya Allah setelah soal jawab kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai Asalah yang kedua itu tentang bid'ah saya persilakan kalau ada yang mau bertanya